Namo tase bhagavato arahato Sama sambudase. Namo dasse bhagavato arahato Sama sambudase. Namo dasse bhagavato arahato Sama sambudase. Iti piso bhagava arahang Sama vinja. Charana Sampannuva -no Sugato Lokavidu Vidhu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manusana Budho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhamma Sanditiko Akaliko Ehipasiko Upanayiko Pachatam Veditambo Vinyuhi Isupati pannno Bhagavato saavaka sango uju patti pannno Bhagavato saavaka sango Bhagavato saavaka sango sami chi Bhagavato saavaka sango ya didam purisa yugani niyaktha purisa pugala ese Bhagavato saavaka sango ahunayo Páhuneyo, Dakhineyo, Anjali Karaníyo, Anutarang, Punyak, lokasa, lokasa sa ti evang sarantanang dhamang sangang Chabikavu, bhikavu, Bhayam va chambitattam va ti. světlo vzaret metasuta. rani ya matta kusale na yantang santang pradamma bisamecca sakoju chesuju chesu vaco mudu anatimani santu sakoju chesu garoche apakicho chesalahu kavuti santindu yo chnipako che apaganga bo kudesu ananugindo nachákující samozřejmě, jený viny, paré upavatející, sukinova, chemino, humtú, satta bhavantu, sutitata, jehož jípana, tasava, tavarava, anavasesa, dighava, mahantava majima, rasaka, anakatulna dítáva je a andítá je, jezdouře vysantí a vidouře, bhuťáva sambhavé si vasa vne, bhavantu sukittatta, na param nikumbete, na atimanyete katanchinam kamchi, biaro patidhasanya, na anya manya Mata yata niyam putta mayusa ekaputta manurakhe evaampi sababhutesu manasam bhavaye aparimanam mettañca sabbalokas min manasam bhavaye aparimanam udanga doa ce tiriyan ce asambhadam averam masapattam thittam charant nisimnova sayanova yavo tassa vigatamindlo etam satinam adittaye brahmam etam viharam idam aahu ditin chanu pagam ma dasane sampanno kame suine yagedham nahi jatu punaretiti, punare ditti etena satye hotu te jaya mangalam Ete na chce, už je e Ete nás sabbe sabbe roga upasamentu ten. Om namo bhagavati ahi ariya pagya paramita ahi ariya avalo kite Gambira pragya paramita chavyam Čaramanu, vyav lokayatisma pancha skanda svabhava shunyam PASHATISMA iha shariputra rupam shunyata shunyata eva rupam rupam naprita shunyata shunyata ya rupam yatrupam sa shunyata, ta ya tatrupam eva meva vedana samgya samskala vigyanani iha Shariputra sarvedharma sarve dharma lakshana anutpana anirudha amala avimala anuna aparipurna Tasma Chariputra putra Narupam ya na vedana na samgya, na samskara, na vijanam, na cakšu shrotra grana manamsi, na rupa shabda gandha rasa sparshtavya, dharmaha, na cakšu vidyana dhatu yavan, na mano vidyana dhatu, na avidyana vidyakshayo yavan, na jara maranam na jara, maranakshayo, na dukha samudaya mirodha Naď nam na prátiha, na právtihy. Ta s má čáry putrá právtitvo. Bodi savaja prágyja páramíta má šeryja vyháati. a či ta čita Ává raná a trasto samyak sambudhi mabisambudha tasmajgyata vyam pragyaparamita mahamantro mahavidyamantro anutara mantro sama asama mantraha salladuka prashamana satya ami ty twat ukto mantraha tatyatha Gate-gate Paragate Parasamgate para bodhiswaha Gaté Gaté Paragaté Parasamgaté Bodhisváha. Gaté Gaté Paragaté Parasamgaté Bodhisváha. Také pro ti, kteří ještě nejsou obeznámení s meditací Meta, hm? teď vysvětlím, třetí fázi hm? procesu rozbíjení hranic, hm? síma A tato část rozbíjení hranic, eh, procesu rozbíjení hranic je vlastně nejdůležitější. V této, části, v této části by se měla věnovat největší pozornost. A v této části vlastně meditující tež vlastně poznává sílu, hm? sílu, čeho? sílu meta, sílu čisté lásky, která je schopná Překonat všechny hranice. A buddhistická literatura je plná příběhu ze života Budhy, života jeho žáků a života i lajků, který eh, silou této meta, Lásky provedli to, co normálně je neproveditelné a nemožné. Tedy třetí fáze je ta nejtěžší, vždy se začíná v meditace s tím, co je lehké a pokračuje se dále a dále do toho, co je nejtěžší. Nejtěžší je rozvíjet meta právě vůči osobám, které nám vadí, které vůči nám nejsou laskaví, které, kterým my se nelíbíme nebo který se nelíbí nám. Jestliže máme ve svých srdcích někoho vůči, němu máme obzvláště nepříjemné vzpomínky, nějak nám ublížili nebo nechovali se tak, jak jsme, si, jak jsme od nich očekávali, je to teď nejvyšší požehnání se naučit je vyzahovat právě silou lásky. Jestliže se tomu naučíme a budeme toho schopni vyzahovat silou lásky i ty, kteří nám nejsou sympatičtí, kteří vůči nám se nezachovali. Tak, jak bychom očekávali, který nám přímo škodili. Pak postupem času, jestliže si zvykneme na tuto meditaci, bychom neměli mít velké potíže v jakékoliv životní situaci, v jakýchkoliv konfliktech, protože právě. Tato síla lásky vede k tomu, čemu se říká arana samády. Hm? Co znamená arana samády? Rana znamená konflikt. Arana znamená nekonflikt, bezkonfliktní samády. Hm? Co znamená bezkonfliktní samády? Eh, znamená to, že v, jakém, v jakékoliv situaci, Meditující si drží postoj, kdy se nenechá žádnými konflikty ovlivnit, jak uvnitř, tak i venku. Mistrem tohoto samády mezi žáky budhy, byl právě znešení subúty, Hmm? o kterém jste asi slyšeli. Proto Subhuty je tež hlavní držitel učení o transcendentální moudrosti, tedy o prázdnosti všech jevů, které je právě schrnuto v sutře v srdce, kterou každý den recitujeme dvakrát. A Subhuty mezi žáky Budhy byl právě ten, který bez přestání praktikoval toto nekonfliktní samády. Co znamená nekonfliktní samády? Nekonfliktní samády znamená, že meditující. džanapada niruti. Jak přeložit džanapada niruti? To je těžké. Meditující se nechá, nenechá v žádném smyslu ovlivnit tím, co džanapada, co si lidi ve světě, co mají za koncepty a za představy o věcech. A Jelikož se nenechá nijak ovlivnit koncepty, které vedou k různým vášním a k různým nelibostem, ovlivnit, proto eh, nad ničím eh, nejása a eh, a nic ho nepřivede ke smutku. A proto se všude, kde se hýbe, hýbe se bez. Vnitřních konfliktů a všem předává právě stav bezkonfliktnosti tím, že se nenechá žádným způsobem ovlivnit jejich způsobem, pomateným způsobem držení se konceptu jakožto reality. proto žádný koncept ho nemůže ovlivnit ani k chtíči, ani k nevoli. Toto je ideální stav vědomí pro obdržení té nejhlubější stránky budhova učení, to jest nezrozenosti a prázdnosti všech jevů, Tato, toto učení právě předpokládá tento stav vědomí, který je prost veškerých konfliktů, které jsou zaviněné právě koncepty, na které my bytosti píme a na základě jichž vytváříme různé popletené karmy, činnosti, Jaká byla praxe právě subuty? Komentáře tvrdí, já nevím, subuty kdykoliv šel žebrat a mniši tradičně se živí tak, že chodí žebrat s miskou a stojí před každým domem a čekají, jestli dají nebo nedají, když dají se sklopeným zrakem obdrží. Když nedají, tak odum dál. A když subuty to šel, všude přinášel dárcům štěstí a nikdy mi neprijmul potravu, pokud nejprve nevstoupil do samády meta a pak teprve přijmul potravu a tím pádem dával, eh, predával vlastně eh, svou svou ctnost, lásky i druhým. Takže když sobuty šel žebrat, museli eh, tahat vozíky <laughs> za ním, aby, aby sebrali eh, tu potravu, který, kterou eh, eh, dárci mu chtěli dát vůči tomu, že jim předával tuto tento zázrak nekonfliktnosti a uvolnění uvolněného štěstí tak se snažte stát se dlouhým subuty, ale na to musíme mít Diamantové předsevzetí a dobré studovat diamantovou sutru, kterou budu příště učit na Slovensku. Dobrý. Tak tedy třetí kategorie bytostí jsou bytosti, které radíme nejprve jako své neprátele. Jestliže jsme trochu pokročili v praxi meditace, meditace vlastně žádné neprátele nemáme. Ale to neznamená, že některé bytosti v nás ne, ještě nemůžou vyvolat pocit nelíbosti. Určitě jsou bytosti, které v nás, i když jsme pokročili v praxi meditace, můžou vyvolat pocit nelibosti. Jestliže cestujete, jako já trošku cestuju, jsou celníci, co vás. <laughs> budou prošacovávat, obzvláště, když vypadáte podezřele. <laughs> a budou se vám dívat do podružek a do spodek, jestli tam nepřenášíte nějaké drogy hmm? a tak dále a vzpomenete si a jist, jistě na v dětství na jisté učitele nebo spolužáky, kteří vám byli nesympatičtí, kteří vám třeba nafascovali. Hm? E, určitě jsou takové osoby i v naší historii hm? těch, e, kteří e, nejsou. Hm? E, který natroupili mnoho zla, je, není málo. Hm? E, Třeba si na ně vzpomenout a jistě se e, vyvalí nelíbí pocit. Jestliže můžete vůči takovým osobám i je ozahovat hm? meto, pak to znamená, že vaše praxe Jogy lásky šla opravdu do hloubky a že byste asi dobře rozuměli praxi Subutiho, který obdržel učení transcendentální prázdnoty. Ačkoliv sám byl Arahat, učil i toto učení transcendentální prázdnoty, který je základ praxe bodhisatů. I Bodhisattvům, přestože sám byl Arahad. Proč? Právě proto, že toto samády nekonfliktnosti bylo jeho přirozený stav vědomí. A sílou tohoto stavu byl schopen i Ovlivnit mnoho druhých, včetně Bodhisattva. Tedy nechci vyprávět mnoho příběhů, necháme to, když tak na večer. Je nesčetně mnoho příběhů právě jak Buddha sám ve svých minulých životech, Silou této lásky si podmanil i ty nejhroznější nepřítele. I Máry samotné si podmanil právě silou lásky a silou nekonfliktnosti. Samády nekonfliktnosti. Ale o tom budeme, s tím se budeme zabývat, jestli zbyde čas, někdy jindy. Metoda je, doufám, jasná. stejným proces. Jestliže meditujete meta, vždy začít krátce, teď už byste si pomaly, pomalu měli zvykat, krátce začít, sebou samotným, hm? prozářit se meta hm? čtyřmi práními, pak, jak už jsem se zmínil, dobrá metoda na hluboké přijetí síly meta je sám sebe si, se vizualizovat jako jinou osobu, která je jejíž obličej a celé tělo je prozářené silou meta, uvolněné hm? se slabým, hladkým úsměvem, hm? jako bodhisattva Avalokitejšová, který ho tady nemáme asi tam. Dobrý. Jako tady. Hm? Jako jinou osobu jako pořád stejně vypadající nebo úplně jinak vypadají? Stejně vypadající, samozřejmě. Kdybych byl jinak vypadající, tak se třeba pozná. Hm? Což by nebylo dobrý. <laughs> A pak... rychle projít těmi několika aspoň dvouma, třema nebo čtyřmi osobami, které, nebo pěti, pěti je standard, které jsou nám blízcí, ke kterým máme vyloženě pozitivní stav. lásky a vděčnosti, pak neutrální osoby v rychlosti a pak začít systematicky na práci s tou osobou nebo těmi osobami, které nám v minulosti ublížili, ke kterým máme negativní vztah. Aby ze začátku, aby jsme překonali tento negativní stav, stejný postup, vizualizovat je s jemným úsměvem nebo jako uvolněný. Neexistuje žádná bytost ani v pekle, která neprožila pocit štěstí. I v pekle, v nejhorším pekle, existuje krátký pocit štěstí třeba zavane nějaký vítr, <laughs> objeví se na chvilku sluníčko za marakama <laughs> e, Neexistuje žádný stav existence, ve kterém e, by pocit štěstí absolutně neexistoval. E, neb v lidské duši očekávání štěstí a e, Vídení po štěstí je ten instinkt nejhlubší ze všech. A neexistuje osoba absolutně černá. Každá osoba má v sobě jisté semínka štěstí. I ty největší zločinci mají v sobě jistá semínka štěstí. Neexistuje někdo, kdo by byl absolutně černý. Proto je si eh, třeba upamatovat, že každá osoba, i tu, ten největší zločinec, i ten, který nám nejvíc ublížil, eh, jistě prožil jisté momenty štěstí. Tyto momenty štěstí my mu přejeme, aby se s nimi spojil a aby je hluboce prožil a aby dosáhl bezpečí tím, že pozná opravdové štěstí, o které se my snažíme. Hm? Tak asi takhle pustíme se do meditace.